След премиера в Испания, испано-българската продукция Васил с Иван Бърнев в главната роля идва и у нас. Ко-продуценти на тази съвременна приказка за приятелство, трудности, пътища, които ни свързват с другите, е така нареченото Демонично дуо. Това са Весела Казакова и Мина Милева. А, помним ги, следим техния творчески път като режисьорки на филма Жените наистина плачат, който предизвика бурни дискусии в българското общество. Утре тук ще е и още една жена режисьор, Авелина Прат, режисьорката на испанския филм, на който Весела Казакова и Мина Милева са копродуценти. Утре е първата прес-проекция и среща с медиите, които пишат за кино. И съвсем в аванс, двете демонични режисьорки и продуцентки са вече в студиото на Хоризонт Добед, заедно с звездата на тази копродукция. Бърнев в ролята на Васил. Много ми е драго. Прекрасно представяне, благодаря. <си> <си> <си> Добър ден и на тримата. Филма всъщност излиза на българския екран този петък, нали така? Да, на и Дай, бъдете сигурни да го гледате веднага, защото първия уикенд е най-важен и ще ни помогнете по този начин, тъй като това е един артхаус филм, все пак. я а а кажете какво се случи а, с, на испанската премьера, как беше посрещнат от испанска публика? Ами, беше изключителен фурор. Нека само да кажа аз да избързам, че Иван взе главна мъжка роля. Иван Бърнев за ролята си на Васил, а, заедно с а, звездата, който му партнира Кара Еле Халде. Там във филма играете ни изключително известни испански актьори, така много тежка гимия. Тежка категория. Така да. Ще а... дам домата на Иван. Да, а... слабо и тримата а, бяхме там и така. Още ни и така. Удоволствието и доброто приемане на филма. А, може да се каже, че предизвика много голям интерес. А, аз мисля, че и те самите не, не очакваха това. Да, даже спомням се, че след премиерата отивахме там на една вечеря и. Uh, някаква. Карра или е да ме запозна с някаква много голяма тяхна звезда в киното и той каза, а, аз извинявам се, не можа да гледам филма, обаче какво става? Чувам за вашия филм, че е някаква уна комедия, профунда и маравиоса. И, и ние леко се вцепенихме, защото първо не знаехме, че сме направили комедия, нали? Тя, самата Вилина Прат каза, опа, чакай малко. И че е и профунда и маравиоса, това е прекрасно, нали? Тоест, някак си изведнъж просто се заговори за този филм много силно в интересна истина. Не ме очудва, защото имах задължително, според мен, преди да говорим за произведение на изкуството, журналистите все пак да са наясно с това произведение. Утре правите и такава преспрожекция за колеги от медиите, но тъй като днес сте при мен. Трябваше да го видя. И бих казала, че въобще не ме очудва това, че в Испания женете такъв огромен успех, но ми е много любопитно как изобщо всичко се случи с този филм. А, той е и един от пъте тази година с българско участие, подкрепен от програмата Медия на Европейския съюз. Зачудих се това ли е конкретно за вас мина и весела най-високо бюджетния ви филм. А, да. Определено, защото, както знаем, ние винаги сме се справили с минимални бюджети. Или със... с боя 3, което не е Когато видяхме бюджета на този филм, малко се хванахме за главата и сказаваме, това е дебютен филм, все пак и не очаквахме така толкова внимание към, един, към една режисьорка, към нейната идея и към това какво трябва да се направи. Бяха поканени звезди от най-висок ранг, това естествено дигна сериозно бюджета. Телевизиите, всичките им, испанската телевизия, а, техните министерства и в Валенсия и в Мадрид, и в Барселона, където са ситуирани и дистинто филм с испанските продуценти. А, наляха се доста пари в този филм. И ние си помислихме, че от България няма да може да отговорим на това нещо. И наистина е много трудно, защото ние имаме един фонд тук, Национален филмов център, Даже си мислихме, че нямаме много шансове да минем. Надявахме се, още не беше направен кастинг, дадохме някакви имена приблизително кой ще играе. Обаче, Националния филмов център подкрепи филма добре, т.е. сравнително. Това те малки проценти, които сме ние. Да, с те, българската страна участва с 100 000 евро, а бюджета е над 2 милиона. Да, кака, това Така че, представете си за, какво, за каква малка част, нали? Да Но вземаме. нищо пак е добре, че участва, защото, нали, сме били свидетели и на липса на подкрепа от да. Националния филмов център на проекти филмови, които пък отстрамват, така да се каже, лицето на българската филмова индустрия навън. А, сега, любопитане този акцент дебютантка, режисьорка, млада, чийто филм е дебютен и получава толкова сериозна подкрепа Точно, в, в родината. Да. И също, да. Но а, да кажем, че това сравнение между Испания и България mm -hmm. а, е част и от а, филмовия сюжет по някакъв начин. Органично е. Органично е. Mm -hmm. а, но нека преди да ви попитам, каква е тази история? Какъв е този Васил? Васил стои тук, Сега в студиото е. Но преди да, преди да чуем това ми се иска да се потопим за секунди в атмосферата, макар и на испански, подчертавам го, защото езика също играе ключова роля. Pasa, que no quedar Но Se quedará solo unos días Una semana, como no mucho Mire, al albergue no puede volver Entonces díganme qué se puede hacer Este señor está durmiendo en la calle Bueno, ahora está en su casa, ¿no? Mi padre tiene unos principios muy particulares ¿Cómo es físicamente? No sé, normal Ajá. Dicen que es realmente bueno Campeón en Bulgaria Imagínate Yo el bíblico tengo libre Si quieres podemos jugar juntos Sí, muy bien ¿Quieres uno? Sí, gracias Entonces no se va Parece que de momento no Okay. Основно на испански, българската реч всъщност, остава и една от загадките във филма. А езикът, двата езика, испанският и българският, се редуват с много нежно мълчание. Това, което се а, спазва по време на игра. Защото играта също е много ключов елемент от филма. За какво е тази история, историята на Васил. Веднага питам Иван Бърнев, защото той е Васил в, в, в този филм. А, сега най-хубаво е да хората да гледат филма, за да разберат точно за каква е, но така, все пак, за да им а, насочим по някакъв начин интереса. Ами, само ще ви кажа, че испанците, примерно, са оказа, а, че те нищо не знаят за нас, абсолютно. Така, много неизвестна а Част от уравнението сме в Европа, ако може да се нарече е такава чисто математически, защото все пак говорим вече за шах. И това е някакъв. Този филм е според някакъв израз точно това. На това да разберем малко повече за. за част от... Да речем, ето, те са в Европа, в Европейския съюз, Испания, ние също сме, само че от другата, другия край и се оказва, че абсолютно... Ние повече знаем за тях, определено, но те за нас абсолютно нищо. А, те не бъркат тук с други страни, буквално. И ето, тук си извържава. Така избъргава. и героят ви всъщност, да, сте, Иване, така, Васил тук... знае за тях много повече. Да, така е. Общо взето... Тук отваряме една скоба. Според мен това малко се дължи на нашата чисто народна психология. Или... Ние сме любопитни хора, българите, общо взето. Дали защото сме с много древна такава, култура и традиция, а, но ние сме любопитни хора и знаем за света, според мен, много повече, отколкото света знае за нас въобще, че съществуваме. И тук вече като го. Фокусирам вече, го събера в много по-събран, концентриран вариант. Тук вече говорим и за а, извървяването на някакъв път за между двама а, човека, които абсолютно не се познават и единствен е език, който употребяват, това е на шахматната дъска, това е шаха. Но отивай на там, доколко ние познаваме пък уж, мислейки си, най, най Познай, как, така, близките ни хора, като някой от а, семейството доколко До колко типа го познаваш? Нали? Всъщност това с... виждаме, че да. може би не се познаваме, даже когато сме свръх близки, какво остава, когато сме свръх далечни. Не за първ път, обаче, влизате в ролята на чужденец. Младия uh -huh. Ян Адите в филма на Иржи Менцел а, обслужвах английския крал. Затова ми е любопитно, Иван Бърнев, какво да сте чужденец, като българин е различно. Ами, uh, сега. Там играете, всъщност във Васило играете, играете българин, който е иммигрант. Да, точно така. И в, в тая позиция, да кажем, е малко по-лесно, защото аз самия съм пълен с познати и техните истории за случили се е такива, такъв вид. Uh ходеници извън България, а, дали с а, успешен край, дали а, успешно интегрирани в а, света или обратното разочаровани, са се върнали тук и така нататък. Собствен мигрантски опит? Не. А, не, слава Богу. Ние актьорите, някакси, може би сме а, благословени с това, че можем посредственно чужди животи много повече да, така, да се обогатим самите себе си. А, и, и това е тази част нали, разликата с а, това, което с Ян Дите, което си беше абсолютно местен литературен герой и трябваше да си вляза в обувките много сериозно и мисля, че сега се давам сметка колко е хубаво, че това ми се е случило, защото а, някак си колкото и да беше трудно и необичайно това ми, а, отиване в Испания с чущ екип, а, с други артисти, говоряки чущ език и така нататък. Аз, въпреки всичко, вече като съм имал този си опит а, с чешкия филм, някак си нищо не може да ме разклати. Просто бях, така, чувствах се много спокойно и стабилно. Сега душата на Васил в Иван Бърнев ли виждаме в филма или душата на Иван Бърнев в Васил? А, много интересно <laughs> казано. Ами, сигурно някакъв комплексен, такъв а, амалгама някаква. 100% вътре е заложено, в Васил много сложен а, Иван, т.е. аз mm -hmm. в до голяма степен. Защото, нека да се върнем на първите моменти, които те, така, по техните думи, които са ме избрали, те са търсили най-вероятно някакъв друг, а, а, как да кажа, да изглежда като някакъв друг персонажа и малко, май са се очудили, когато аз съм влязла на кастинга. Пързо някакво си казали Мина им, и Весел Хем казахме им какво ни пращат цято деловете. Но, както и да е... Така ли <плъцката>? беше въднага проварка Да, да е И явно нещо, са видели в, а, така, в нашия контакт някаква връзка веднага се се осъществува. Щото аз специално спомня на кастинга, че те грееха и двете Мириан Порте, която е продуцентката пък а, на, така, на, на филма и слабо, че така, тя има този опит да подкрепи един абсолютно аджамия, така по-нашенски казано, а, режисьор като Вилина Прати, да й да, да този комфорт да направи филма и да се върне на това, че факта, че те са решили аз да бъда, това означава, че тя самата се провокира себе си, вече режисьорката, mm -hmm. да пренапише историята. Тоест да е, да е бутне, че тя вече да бъде вярна, играяки я аз, и съответно няма как аз вътре да не вложа и, и, и да не бъдам изключително много Иван вътре. Нали? Защото те това са видяли, това са искали. Просто. Така и предполагах, така и предполагах, защото аз се замислих, че това е един от малкото чужди филми, където иммигрантът от България а, не се портретира в клишето беден, крадлив, в страната, от която идва като бедна, най бедната в Европейския съюз, със сигурност излиза от това клише, а, но пък остава мистериозен, мистериозен и много, как да кажа, кооперативен. Има една изключителна учтивост и нежност, която пронизва целият филм. И аз се запитах, и сега да въпросът ми ще бъде към Весела и към Мина, а, всъщност какъв е този филм? Това критика ли е на модела на обществата, а, които се правят на толерантни а, към мигрантите, към различните? А, или, или всъщност не е чак толкова черно-бял черно сюжет? Имам чувството, че е по-просто и вие ще говорите, са още на прад Самата режисерка е изключително деликатна и както знаете филмът е такъв какъвто е автора му доста често и а, нейното, тъй като тя е доста, има дълбока култура и кинокултура, тя е куратор на много Uh, фестивали, неща, работи с киното и с артхауса и ние така бяхме доста интригувани и я подпитахме. Този българин все пак ще получи Нобелова награда за доброта, нали, перфектност, дали не трябва той все пак да си легне с една от бабите в шах клуба, нали. Все пак, нали, това е съвсем вреда на нещата. Ние сме, нали, ни мачо тук. Балканци. Хохотни, никотни, нали, а еко ако тя... беше сериал за HBO или Netflix, <сък> <сък> <сък> може би. <сък> <сък> да, и тя каза, ми аз много искам да няма никакво... Абсолютно да се отстрани от клишето за uh -huh. лошия източноевропейски емигрант. Това е и също ти като каза за тази енигма, uh -huh. този герой, идеализиран по този начин през погледа на режисьорката и в историята, ам, той остава, сякаш никога не е бил там. И ти uh -huh. в един момент, на край на филма си казваш: той, той дойде ли или не, беше ли тук или не, <съптъл> Той сякаш е нашето желание ние да подобрим живота си. Той направи магия, сложи най-доброто, което можа. направи и хора, които никога не са се събирали и си тръгна. Независимо, че някои от чу Де, чуя, не, не, не не тях са си на даже роднини, нали? Те са си роднини. Някак си този герой да. остава в една едно като духче, много добро mm -hmm. духче, което просто мина и си замина. И затова е в този смисъл на думата Иван беше много подходящ, защото имаше риска, ако по-реалистично, примерно, бяхме подходили и тя, и всички ние. Mm -hmm. нали, ние също отчетохме сцената и си казахме да, може да е мургъв, висок, голям такъв човек или по-бабаит. Ти, всякакъв може да бъде и това вече дърпа цялата посока на филма. Всъщност, да, това е един, как да кажа, приказен сюжет. Приказан -скоро, сюжет, да. А, да естина... действително има заложена лека критика, но тя е главно към испанското общество да. и към така да, <сък> <нашите> <сък> и <там. сък> да, Не, не, точно, аз просто се замислих се за това, което преди това ви казах. А, ами тя тази критика идва и по логиката на това, че от една страна има деликатност и много нежност, да. <сък> които се носят от Васил. Uh, и той като че ли така отваря същата тази деликатност и нежност в персонажите около него. Но от друга страна е разказ за доминацията, властта, uh, клишетата пък там. Точно така. Uh -huh. Зачудих се случайно ли е това, че има силни жени в uh, този филм? Ми <съква> <съква> <Не> сигурно не. <съква> те, са, те са много... Напред са хората, и да. но както са напред, така и ние опознавайки ви още по-добре, разбрахме, че те до, преди няколко години съвсем скоро са имали тотално разделение мъже и жени. Да, всъщност да. ние може да сме горди в България с факта, че ние научихме, че жена в Испания не е могла да отваря банкова сметка през 70-те. Тоест, да, какво да. говорим? <към> то се извървели като става тъп. въпрос, че те наистина много тежко, тежко, ригидно общество. Такова. Да. Минали са и през не, Франко, и, имат много и, много, и съответно, сега става точно обратното. Сега се мъчат да дават права на жени всичко да нали, да се оправят, да. да се поправят, да се измият от този образ с мачиски. Нали? Ще завършим с а, тази особена роля на музиката в този филм, в който пак ще кажа има и много мълчание, и много деликатност, и много внимание към думите и към това, което е между думите. А, музиката, какво ще ни кажете за нея? Изключителен композитор, искахме да го поканим, но така не успяхме с, а, а, с, с бюджета. бюджета? Да. Но... Той е приятел на режисьорката и съответно се вижда... Вин Салвария, Вин Салвария. Запознах който. пък с а, момчето, дето изпълнява вътре кларинет <ринета> партии. Да. Той е изключителен. Излязахме от Валенсия, където да. ставахме в излязахме от а, а, това проекцията и той веднага ме дръпна и много бързо, просто за все едно сме били... Ето това е правил изкуството. Mm -hmm. това, е, това е великанско нещо. И той изведнъж почна да ми свири от нашия район неща. Oh. А, такива с те, а, а, неравноделните тактове и така нататък. И аз му казах... Ами, между другото има един, който е така и така. Казва се и Бряма, mm -hmm. Той ка, аз го знам как. И, и много, много видях, че и на тях самите им беше просто любопитно това нещо. И така, получило се нещо много Получило се нещо много хубаво, много нежно и хващащо за сърцето. Много ви благодаря. Весела Казакова, Мина Милева, копродуценти на испано-българския филм Васил и на самия Васил в изпълнение на Иван Бърне. Пожелавам успех на българския екран и на международна сцена, поне толкова голям, колкото филмът вече има на испанска и европейска. Такава.